Contele de Monte Cristo de Alexandre Dumas Pista 8 Ludovic al XVIII-lea reveni pe tron. Vilfor, pentru care Marsilia era plină de amintiri devenite remușcări, ceru și obținu postul de procuror regal, rămas vacant la Toulouse. La 15 zile după instalarea a noua reședință, el se căsători cu domnișoara René de saint Maran al cărei tată era mai bine văzut la curte decât oricând. Iată cum se făcu că, atâta în timpul celor 100 de zile, cât și după Waterloo, Dantes rămase ferecat sub zăvoare, uitat, dacă nu de oameni, măcar de Dumnezeu. Danglar înțelesese toată însemnătatea loviturii pe care i-o dăduse lui Dantes, văzându-l pe Napoleon revenind în Franța. Denunțul lui spusese un adevăr și, asemenea tuturor celor cu însușiri pentru crimă, dar înzestrați cu o minte neîndestulătoare pentru viața de toate zilele, el numia această coincidență ciudată o hotărâre a sorții. Dar când Napoleon se reîntoarse la Paris și când vocea lui răsuna din nou, poruncitoare și puternică, Danglars fu cuprins de teamă. Se aștepta în fiecare clipă să-l vadă reapărând pe pedantes pe Dantes știind totul, pe pedantes amenințător și în stare să ducă la capăt orice răzbunare. Atunci el îi spuse domnului Morel că ar dori să părăsească slujba de pe mare și primi din partea acestuia o recomandație către un neguțător spaniol, la care intră în slujbă spre sfârșitul lui Martie, adică la 10 sau 12 zile după reintrarea lui Napoleon în Tuilerii. Deci Danglar plecă la Madrid și nimeni nu mai auzi vorbindu-se despre el. Fernan însă nu pricepu nimic. Dantes lipsea, iar el nici nu și-ar fi dorit altceva. Ce-i s-o fi întâmplat? Nici nu încerca măcar să afle. Numai că în tot răgazul pe care îl lăsa lipsa lui Dantes, Fernand se strădui pe de o parte să o amăgească pe Mercedes cu privire la cauzele pentru care fusese arestat logodnicul ei și pe de altă parte să-și făurească planuri de emigrare și de răpire. De asemenea, uneori, în clipele întunecate ale vieții sale, Fernand se urca pe înălțimea capului Faro de unde se zăresc și Marsilia și satul catalanilor și privea de acolo trist și neclintit ca o pasăre de pradă, dacă nu se vede cumva venind pe vreunul din cele două drumuri, frumosul tânăr cu mers vioi, cu fruntea sus, care devenise și pentru el purtătorul unei cumplite răzbunări. Atunci, planul lui Fernand era hotărât. Îi va fărâmațea asta lui Dantes cu un glonte, după care își va lua și el zilele ca să-și înfrumusețeze crima, după cum își spunea singur. Dar Fernand se înșela. El nu și-ar fi luat zilele niciodată, căci nădăjduia mereu. Între timp și printre atâtea schimbări dureroase, Imperiul adresă o ultimă chemare soldaților și toți bărbații în stare să poartă armele de dură fuga în afara Franței la glasul puternic al împăratului. Fernand porni și el, își părăsi Coliba, o părăsi pe Mercedes, și plecă roz de gândul întunecos și groaznic că, în urma lui, rivalul va reveni și se va însura cu fata pe care el o iubea. Dacă lui Fernand i-ar fi fost dat să se sinucidă vreodată, apoi ar fi făcut-o când a părăsit-o pe Mercedes. Atențiile lui pentru Mercedes, mila pe care părea că o arată față de durerea ei, grija cu care se grăbea să i îndeplinească cele mai mici dorinți, înainte chiar ca fata să și le exprime, Avuseseră asupra ei urmările pe care le au totdeauna asupra inimilor generoase Aparențele devotamentului Și până atunci Mercedes îl iubise pe Fernand ca pe un prieten La dragostea aceasta se adăuga un simțământ nou Recunoștința Frate, îi spuse ea prinzându-i pe umăr ranița de recrut Frate, tu singurul meu prieten Nu te lăsa ucis nu mă lăsa singură pe lumea asta în care voi plânge și voi rămâne animă nui dacă tu nu vei mai fi. Cuvintele acestea rostite în clipa despărțirii îi dă dură oarecare nădejde lui Fernand. Dacă Dantes n-avea să se mai reîntoarcă, Mercedes ar fi putut să fie a lui într-o bună zi. Mercedes rămase singură pe pământul acela gol, care nu i se păruse niciodată atât de sterp. În fața ei se întindea marea nesfârșită. Scăldată în lacrimi, asemenea nebunei a cărei dureroasă poveste am auzit-o adeseori, iar a rătăcea în preajma catalanilor. Uneori se oprea sub razele soarelui arzător ale sudului, stând în picioare, neclintită, mută ca o statuie, cu privirile îndreptate spre Marsilia. Alte ori se așeza pe țărm, ascultând gemetele mării, veșnice ca durerea ei, și întrebându-se mereu dacă n-ar fi mai bine să se plece spre adâncime, să se lase târâtă de greutatea trupului, să spintece prăpastia și să se cufunde în ea, decât să sufere cumplitele chinuri ale unei așteptări fără speranțe. Și nu curajul i-a lipsit lui Mercedes ca să-și îndeplinească planul acesta... Credința însă, venindu-i în ajutor, o salvă de la sinucidere. Și ca de rus fu chemat sub arme ca și Fernan, dar având opt ani mai mult decât catalanul și fiind însurat, nu fu luat decât la a treia chemare și fu trimis la paza coastei. Bătrânul Dantes, pe care nu-l mai ținea în viață decât nădejdea, o pierdu și pe aceasta odată cu prăbușirea împăratului. Când se împlinirea exact cinci luni de când fusese despărțit de fiul său și aproape la aceeași oră la care Dantes fusese arestat, bătrânul își dădu sufletul în brațele lui Mercedes. Domnul Morel se îngriji de toate cheltuielile în mormântării și plăti și micile datorii făcute de bătrân în timpul cât zăcuse. Purtarea lui nu însemna numai o binefacere, ci și un act de curaj. Sudul era cuprins de flăcări și ca să dai ajutor fie și pe patul de moarte tatălui unui bonapartist atât de periculos ca Dantes, însemna să săvârșești o crimă. Capitolul 14 Deținutul furios și deținutul nebun Cam la un an după reîntoarcerea lui Ludovic al XVIII-lea, a avut loc vizita domnului inspector general al închisorilor. Din fundul carcerei sale, Dante s-auzi huruiturile și zângăniturile tuturor pregătirilor care sus făceau multă zarvă, dar jos n-ar fi putut fi auzite de alte urechi decât ale unui deținut obișnuit să asculte întăcerea nopții, păianjenul angenul și pânza sau căderea regulată a picăturii de apă formată timp de o oră întreagă pe tavanul carcerei. Dantes bănui că la cei vii se petrecea un lucru neobișnuit. El locuia de atâta vreme într-un mormânt, încât pe bună dreptate se socotea mort. Într-adevăr, inspectorul cercetă rând pe rând camerele, celulele și carcerele. Mai mulți deținuți fură interogați. Erau deținuți a căror blândețe sau îndobitocire atrăgeau bunăvoința administrației. Inspectorul îi întrebă cum sunt hrăniți și ce aveau de cerut Iar ei răspunseră până la unul că hrana era îngrozitoare și că doreau libertatea Inspectorul îi întreba atunci dacă nu mai au și altceva de spus Ei clătinară din cap Ce alt bun decât libertatea putea cere un deținut? Inspectorul se întoarse zâmbitor și spuse guvernatorului închisorii. Nu știu de ce ne-ar fi trimițând să ne plimbăm de pomană. Cine vede un deținut, vede o sută. Cine aude unul, aude o mie. Mereu aceeași poveste. Hrana e proastă, iar ei sunt nevinovați. Alții mai ai? Îi mai avem pe cei periculoși sau nebuni. Și ținem în carcere. Haide să ne facem datoria până la capăt, spuse inspectorul, cuprins de o silă adâncă. Să coborâm la carcere. Așteptați doar o clipă să chem măcar doi oameni ca să ne însoțească. Câteodată deținuții săvârșesc acte desperate și zadarnice numai fiindcă sunt sătui de viață și vor să fie osândiți la moarte. S-ar putea să cădeți victima unor asemenea încercări. Ia atunci măsurile de pază," spuse inspectorul. După ce chemară doi soldați, începură să coboare pe o scară atât de împuțită, de infectă, de mucegăită, încât numai trecerea printr-un asemenea loc era de ajuns ca să vateme dintr-o dată și vederea și mirosul și respirația. Tiii," făcu inspectorul, oprindu-se la jumătatea scării. Cine naiba poate să locuiască aici?" Un conspirator dintre cei mai periculoși, care ne-a fost recomandat în mod special ca fiind în stare de orice. E singur? Se înțelege. De cât timp e închis? Să tot fie un an. Și a fost vărât la carceră de îndată ce a sosit? Nu, domnule, ci după ce a încercat să ucidă temnicerul însărcinat să-i aducă mâncarea. A vrut să ucidă temnicerul? Da, domnule, chiar temnicerul care ne luminează acum drumul. Nu-i așa, Antoan?" întrebă guvernatorul. Nici vorbă că a vrut să mă omoare," întări temnicerul. Păi, în cazul ăsta e nebun de-a binelea." Ba, chiar mai rău," spuse temnicerul. E un diavol." Vreți să depuneți o plângere?" îl întrebă inspectorul pe guvernator. N-are niciun rost, domnule. E și așa îndeajuns de pedepsit. De altfel, acum e aproape nebun și, după experiența pe care mi-au dat-o cele văzute de mine, până într-un an o să-și piardă cu totul mințile." Cu atât mai bine pentru el," spuse inspectorul. Când o nebunie o să sufere mai puțin." După câte se vedea, inspectorul era un om plin de omenie și cu totul vrednic de funcțiile filantropice pe care le îndeplinea. Aveți dreptate, spuse guvernatorul. Ideea dumneavoastră dovedește că ați studiat în adâncime chestiunea. Mai avem într-o altă carceră, numai la vreo 20 de picioare de asta și unde se coboară prin altă scară, un abate bătrân, fost șef de partid în Italia... A dus aici prin 1811 și căruia i s-au sucit mințile cam prin 1813, iar de atunci are o înfățișare de nerecunoscut. Când plânge, când râde, când slăbește, când se îngrașă. N-ați vrea mai bine să-l vedeți pe el în loc să-l vizitați pe cel de aici? Nebunia abatelui e distractivă și nu o să vă întristeze deloc. O să-i văd și pe unul și pe altul, răspunse inspectorul. Trebuie să ne facem datoria pe deplin. Inspectorul se găsea la prima lui inspecție și voia să dea autorităților o idee bună despre felul cum știa el să-și facă datoria. Să intrăm la ăsta mai întâi, adăugă el. Îndată, îi răspunse guvernatorul și-i făcusem temnicerului care descuie ușa. Auzind scrâșnetele zăvoarelor masive, scârțâiturile țâțânilor ruginite învârtindu-se pe pivoturi, Dantez care stătea ghemuit într-un colț al carcerei, privind cu o bucurie de nespus firava rază de lumină strecurată printr-o deschizătură îngustă și zăbrălită, ridică privirea. La vederea necunoscutului luminat de torțele a doi temniceri, Întovărășit de doi soldați și căruia guvernatorul îi vorbea cu pălăria în mână, Dantez bănui despre ce e vorba și, văzând în sfârșit, ivindu-se prilejul de a-și îndrepta rugămințile către un om suspus, sărie înainte cu mâinile împreunate. Soldații își încrucișară imediat baionetele, crezând că prizonierul se arunca asupra inspectorului, mânat de cine știe ce gânduri rele. Inspectorul însuși se dădu înapoi Dantes își dădu seama că fusese zugrăvit ca un om de temut Atunci își adună în privire toată blândețea, toată umilința ce putea încăpea în inima unui om Și vorbind cu un fel de pioșenie care îi uimi pe cei de față, încercă să miște sufletul vizitatorului său Inspectorul îl ascultă fără să-l întrerupă, de la început până la sfârșit Apoi, întorcându-se spre guvernator, îi șopti. O să-l cuprindă cu cernicia E de pe acum mânat spre sentimente mai blânde Vezi, teama are efecte asupra lui S-a tras înapoi când a văzut baionetele Un nebun nu se dă înapoi dinaintea oricui ar fi Asta o știu din experiențele pe care le-am făcut la spitalul Charanton. Apoi, întorcându-se spre deținut, inspectorul îl întrebă Ia spune, pe scurt, ce vrei să-mi ceri? Cer să mi se spună ce crim am săvârșit Cer să fiu dus în fața judecătorilor Cer să mi se judece procesul Cer în sfârșit să fiu împușcat dacă voi fi găsit vinovat Dar să mi se redea libertatea dacă voi fi găsit nevinovat Hrana care ți se dă e bună? Da, așa cred, nu știu dar asta n are nicio importanță. Ceea ce ar trebui să intereseze nu numai pe mine un deținut nefericit, ci pe toți funcționarii care împart dreptatea și mai ales pe regele care ne conduce, este ca un nevinovat să nu rămână victima unui denunț mărșav și să nu moară sub zăvoare blestemându-și călăii. Astăzi ești pe deplin supus, se amestecă guvernatorul. Dar n-ai fost totdeauna așa. În ziua în care voiei să-ți ucist temnicerul, vorbei cu totul altfel, dragul meu." E adevărat, domnule," răspunse Dantes. Îi cer prea smerit iertare omului acestuia care totdeauna a fost bun cu mine. Dar ce să fac? Eram nebun, eram furios." Și acum nu mai ești?" Nu, domnule." Captivitatea m-a încovoiat, m-a frânt, m-a distrus." E atâta vreme de când sunt aici? Atâta vreme? Cam în ce epocă ai fost arestat? întrebă inspectorul. La 28 februarie 1815, ora 2 după amiază. Inspectorul făcu socoteala și continuă. Astăzi suntem în 30 iulie 1816. Ce tot vorbești? Nu sunt decât 17 luni de când ești închis numai 17 luni glăsui Dantes Domnule nu știți ce însemnează 17 luni de temniță Sunt la fel de nesfârșite ca 17 ani ca 17 secole Mai cu seamă pentru un om ca mine care se găsea în pragul fericirii pentru un om ca mine pe cale de a se însura cu femeia iubită pentru un om care vedea deschizându-i se o carieră cinstită și care le-a pierdut pe toate într-o clipă. Nu știți ce înseamnă 17 luni de închisoare pentru un om prăbușit din cea mai senină zi în cea mai adâncă noapte, văzându-și cariera distrusă și nemai știind dacă iubita al mai iubește încă, neștiind dacă bătrânul său tată mai e în viață sau a murit. 17 luni de temniță pentru un om de prins cu aerul mării, cu libertatea marinarului, cu spațiul, cu imensitatea, cu infinitul. Domnule, 17 luni de temniță sunt mai mult decât merită toate crimele înfățișate în vorbirea omenească prin cele mai odioase cuvinte. Fie vă milă și cereți pentru mine nu indulgență, ci strășnicie, nu milă, ci judecată. Judecător, domnule, nu cer decât judecători Unui acuzat nu-i pot fi refuzați judecătorii Ai dreptate, spuse inspectorul, vom vedea Apoi, întorcându-se spre guvernator, adăugă Nefericitul, îmi face milă Când vom ajunge sus, să-mi arăți registrul cu situația lui Sigur că vi-l arăt Dar cred că veți găsi în el niște note îngrozitoare Domnule, continuă Dantes, știu că nu mă puteți scoate de aici numai prin propria dumneavoastră hotărâre, dar puteți înmâna cererea mea autorităților, puteți provoca o anchetă, puteți în sfârșit să mă trimiteți la judecată. Nu cer nimic altceva decât să fiu judecat. Să aflu și eu ce crimă am săvârșit și ce o sândă mi s-a dat, fiindcă, să știți, îndoielile sunt mai rele decât toate chinurile. Spune limpede despre ce e vorba, cerui inspectorul. Domnule, strigă Dantes, înțeleg după sunetul vocii dumneavoastră că sunteți mișcat. Spuneți-mi că pot nădăjdui. Nu pot să-ți spun asta. Pot doar să-ți făgăduiesc că am să-ți cercetez dosarul. Oh, atunci sunt liber, sunt salvat. Cine te-a arestat? întrebă inspectorul. Domnul de Wilfor, Răspunse Dantes, vorbiți și înțelegeți-vă cu el Domnul de Vilfor nu mai e în Marsilia, e plecat de un an la Toulouse Ah, asta nu mă miră, șopti Dantes, singurul meu ocrotitor este îndepărtat Avea domnul de Vilfor vreun motiv ca să te urască? întrebă inspectorul Niciunul, domnule, ba chiar a fost binevoitor cu mine Aș putea deci să am încredere în notele pe care le-a lăsat cu privire la dumneata sau în acelea pe care mi le va da? Puteți avea cea mai deplină încredere. Bine, ai răbdare." Dante căzând în genunchi, înălțând brațele spre cer și murmurând o rugăciune în care se ruga lui Dumnezeu pentru omul ce coborâse în carcera lui, asemenea mântuitorului pornit să libereze sufletele din iad. Ușa se închise dar nădejdea o odată cu inspectorul rămăsese închisă în celula lui Dantes. Vreți să-i vedeți chiar acum dosarul sau să trecem mai întâi pe la celula abatelui? întrebă guvernatorul. Să terminăm mai întâi cu celulele, răspunse inspectorul. Dacă aș ieși la lumină, poate n-aș mai avea curajul să-mi duc la bun sfârșit trista mea sarcină. O, ăsta de aici nu-i un ținut cum era celălalt Iar nebunia lui e mai puțin întristătoare decât rațiunea vecinului său Și care îi e nebunia? Are o signală ciudată Se crede stăpânul unei comori uriașe În primul an de temniță i-a oferit guvernatorului un milion Dacă vrea să-i dea drumul În al doilea an, două milioane În al treilea an Trei milioane și tot așa crescând mereu. Acum a plinit cinci ani de când e închis. O să ceară să vă vorbească în taină și vă va oferi cinci milioane." Într-adevăr ciudat," făcu inspectorul. Și cum îl cheamă pe milionarul ăsta?" Abatele Faria, numărul 27," spuse inspectorul. Aici, deschide Anton." Temnicerul se supuse și privirea curioasă a inspectorului cercetă cu deamănuntul celula lui nebun. Așa îi se spunea de obicei deținutului. În mijlocul încăperii, într-un cerc desenat pe pământ cu o bucată de tencuială desprinsă din zid, zăcea un om aproape gol, într-atât de zdrențuite erau veșmintele. El desena în cerc linii geometrice foarte precise, și părea la fel de preocupat să-și dezlege problemele pe cât fusese Arhimede când a fost ucis de un soldat de-a lui Marcelus. La zgomotul pe care îl făcu ușa celulei deschizându-se, omul nici nu se clinti măcar și nu paru că se trezește decât atunci când flăcările torțelor luminară cu o lumină neobișnuită, pământul umed pe care lucra. Atunci omul se întoarse și văzut cu uimire grupul numeros coborât în celula lui. Ridicându-se repede, el luă o pătură zvârlită peste jalnicul său pat și se înveli cu ea grăbit, voind să apară într-o ținută mai cuvincioasă în fața străinilor. ce ceri?" întrebă inspectorul folosind neschimbata lui formulă. Eu, domnule?" răspunse abatele mirat. Nu vă cer nimic!" Nu mă înțelegi!" glăsui iar inspectorul. Eu sunt trimisul guvernului și am misiunea să cobor în temniță și să ascult cererile deținuților." Atunci e altceva!" strigă abatele cu vioiciune. Nădăjduiesc că ne vom înțelege, domnule!" Așa e că începe după cum v-am spus!" șopti guvernatorul. Domnule!" continuă deținutul. Sunt abatele farii, născut la Roma!" Am fost, timp de 20 de ani, secretarul cardinalului Rospiliozii. Am fost arestat fără să știu prea bine de ce, pe la începutul anului 1811. De atunci le cer mereu autorităților italiene și franceze să mă elibereze. De ce te adresezi autorităților franceze? întrebă guvernatorul că am fost arestat la Piombino și mi-închipui că, asemenea orașelor Milano și Florența, Piombino o fi devenit capitala vreunui departament francez." Inspectorul și guvernatorul se uitară unul la altul râzând. Pe naibă, dragul meu," spuse inspectorul, știrile tale despre ce se petrece în Italia nu prea sunt proaspete." Ele sunt din ziua când am fost arestat, domnule." Răspunse abatele Faria, și după cum maestatea sa, împăratul, a creat regatul Romei pentru fiul pe care cerul i-l-a trimis, îmi închipui că, urmându-și mai departe cuceririle, a îndeplinit visul lui Machiavelli și a lui Cezar Borgia, făcând din întreaga Italie un singur și unic regat. Domnule, îl întrerupse inspectorul. Soarta a adus din fericire câteva schimbări planului acestuia gigantic al cărui partizan înflăcărat împăreța fi. Numai așa Italia va putea deveni un stat puternic, independent și fericit, răspunse abatele. Tot ce se poate, vorbi inspectorul. Eu însă n-am venit aici să fac un curs de politică ultramontană cu dumneata, ci numai să te întreb, după cum am și făcut de altfel, dacă ai de reclamat ceva cu privire la felul în care ești hrănit sau la locuința ce ți s-a dat Hrana e ca în toate temnițele, adică foarte proastă, răspunse abatele Cât despre locuință o vedeți, e umedă și nesănătoasă, dar destul de bună pentru o celulă Acum însă nu despre asta e vorba, ci despre o destăinuire de cea mai mare importanță și de cel mai mare interes pe care o am de făcut guvernului. Ce vă spuneam eu?" șopti guvernatorul. Iată de ce sunt fericit că vă văd!" continua batele. Deși m-ați oprit, tocmai când făceam un calcul foarte important și care, dacă îmi reușește, va schimba poate sistemul lui Newton. Sunteți bun să-mi acordați o convorbire între patru ochi?" Ce vă spuneam eu?" șopti din nou guvernatorul. Îți cunoști foarte bine oamenii," răspunse inspectorul zâmbind. Apoi, întorcându-se spre abatele Faria, îi spuse, Ceea ce îmi cereți este cu neputință. Totuși, domnule, e vorba să-i aduceți statului un câștig uriaș, cinci milioane de pildă." Pe cinstea mea fă cu inspectorul," întorcându-se spre guvernator. Ai prevăzut și suma." Haide." Vorbi mai departe abatele, văzând că inspectorul se pregătea să plece. Nu-i nevoie să fim absolut singuri. Poate să asiste la convorbirea noastră și domnul guvernator. Dragul meu, interveni guvernatorul. Din nefericire știm dinainte și pe din afară ce vrei să ne spui. E vorba de comorile dumitale, nu-i așa? Faria se uită la omul acesta baț jocoritor, cu o privire în care un observator dezinteresat ar fi putut vedea cu siguranță lucind fulgerul judecății sănătoase și al adevărului Fără îndoială, spuse el, despre ce altceva ați vrea să vă vorbesc, dacă nu despre comorile mele? Domnule inspector, continuă guvernatorul Vă pot povesti eu totul, la fel de bine ca și abatele, fiindcă de patru sau de cinci ani mi-a bătut capul numai cu asta. Iată dovada, domnule guvernator, că vă asemănați acelor oameni despre care scriptura spune că au ochi, dar nu văd, și că au urechi, dar nu aud, spuse abatele. Dragul meu, se amestecă inspectorul. Din fericire, statul e bogat și, mulțumim lui Dumnezeu, n-are nevoie de banii dumitale. Așadar, păstrează-i pentru ziua când vei ieși din închisoare. Abatele făcu ochii mari. El apucă mâna inspectorului. Și dacă nu mai este de aici?" îl întrebă. Dacă împotriva oricărei idei de dreptate, voi fi reținut în celula asta, dacă voi muri fără să-mi pot împărtăși cuiva taina?" Comoara nu va fi oare pierdută? Nu e mai bine să ne bucurăm de ea și statul și eu? Aș da până la șase milioane, domnule. Da, m-aș lipsi de șase milioane și mi-aș păstra restul, dacă mi s-ar reda libertatea." Pe cuvântul meu," șopti inspectorul, omul acesta vorbește cu atâta convingere, încât dacă nu s-ar ști că e nebun, s-ar putea crede că spune adevărul." Nu sunt nebun, domnule, și spun adevărul, continua batele Faria, care, datorită fineței auzului, căpătată de cei ce stau multă vreme închiși, nu scăpase niciun cuvânt rostit de inspector. Comoara despre care vă vorbesc există în realitate și mă aleg să închei cu dumneavoastră un contract pe baza căruia să fiu dus acolo unde vă voi spune. Să se facă săpăturile sub ochii noștri. Și dacă mint cumva, dacă nu se găsește nimic, dacă sunt nebun, după cum spuneți, ei bine, atunci să mă aduceți înapoi în celula asta, unde voi rămâne pe viață și unde voi muri fără să mai cer niciodată nimic, nici dumneavoastră și nici altcuiva." Guvernatorul început să râdă. E departe comoara dumitale? întrebă el. La aproape 100 de leghe de aici, răspunse Faria. Nu te-ai gândit prost. Dacă toți deținuții ar vrea să se distreze plimbându-și pasnicii o sută de leghe și dacă pasnicii n-ar avea nimic împotriva unei asemenea plimbări, ar fi un prilej cum nu se poate mai bun pentru deținuți să-și ia la primul prilej și, într-o astfel de călătorie, nu se poate să nu se ivească asemenea prilejuri. Metoda e cunoscută," întării inspectorul. Abatele n-are nici măcar meritul de a fi inventat-o." Apoi, întorcându-se spre abate, îi spuse, Te-am întrebat dacă ești hrănit omenește." Domnule," îi răspunse Faria, Jurăm pe Crist că mă vei libera dacă-ți spun adevărul și-ți voi destăinui locul unde e îngropată comoara." Ești hrănit omenește?" Repetă inspectorul. Domnule, așa nu riscați nimic, și vă puteți da seama că n-am de gând să-mi caut un prilej de fugă, de vreme ce eu voi rămâne în temniță tot timpul cât va dura călătoria. Nu-mi răspuns la întrebare, spuse nerăbdător inspectorul. Nici dumneata nu-mi răspuns la cererea mea, striga abatele. Fii deci blestemat ca și toți ceilalți smintiți care n-au vrut să-mi dea crezare. Dacă nu-mi vrei aurul, îl voi păstra. Dacă nu vrei să-mi dați libertatea, Dumnezeu mi-o va trimite. Plecați de aici. Nu mai am ce vorbi cu voi. Și abatele, aruncând pătura cu care se acoperise, își luă bucata de te încuială și se așeză din nou în mijlocul cercului, continuându-și liniile și calculele. Ce face acolo?" întrebă inspectorul pe când ieșea. Își socotește comorile, răspunse guvernatorul La jocura aceasta faria răspunse printr-o privire încărcată de dispreț Ieșire. Temnicerul încuie ușa în urma lor Te pomenești că o fi stăpânit vreodată comori, spuse inspectorul, urcând scara Sau că s-o fi visat stăpân peste ele și a doua zi s-a trezit nebun, răspunse guvernatorul Așa e, mărturisii inspectorul cu naivitatea corupției. Dacă ar fi fost cu adevărat bogat, n-ar fi ajuns la închisoare. Astfel l sfârșit aventura pentru abatele Faria. El rămase mai departe de ținut și, după vizita aceasta, renumele lui de nebun vesel spori și mai mult. Caligula sau Neron... Mari căutător de comori, răvnitor după lucruri imposibile și-ar fi plecat urechea la cuvintele bietului om și-ar fi dăruit aerul pe care îl dorea, spațiul pe care îl socotea la un preț atât de ridicat și libertatea pentru care se oferea să plătească atât de scump. Dar regii zilelor noastre, menținuți între limitele probabilului, n-au cutezanța voinței. Ei se tem de urechile care le ascultă poruncile, de ochii care le privesc faptele. Ei nu mai simt superioritatea esenței lor divine. Sunt doar niște oameni încoronați și atâta tot. Pe vremuri ei se credeau sau își spuneau măcar fiii lui Jupiter și mai păstrau ceva din ținuta de zeu a părintelui lor. Doar nu se poate controla cu ușurință ceea ce se petrece dincolo de nori. Astăzi, regii se lasă cu ușurință să fie văzuți, iar pentru că guvernamentelor despotice le-a fost întotdeauna silă să dea la iveală urmările temniței și ale torturii, pentru că rar de tot s-a întâmplat ca o victimă a inchizițiilor să poată reapărea cu oasele zdrobite și cu plăgile sângerânde, tot astfel nebunia, ulcerul acesta născut în noroiul celulelor ca urmare a torturilor morale e totdeauna ascunsă cu grijă în locurile unde s-a născut sau, dacă iese cumva de acolo, e îngropată în vreun spital mohorât, unde medicii nu mai pot recunoaște nici omul și nici gândirea în rămășițele informe pe care le aduce temnicerul ostenit. Abatele Faria, înnebunit în închisoare, era osândit prin însăși nebunia lui să nu mai iasă niciodată din celulă. În privința lui Dantes, inspectorul își ținu cuvântul. Ajuns sus, el îi ceru guvernatorului registrul. Nota privindul pe Dantes cuprindea următoarele. Edmond Dantes Bonapartist înverșunat, a luat parte activă la reîntoarcerea din insula Elba. A se ține în cea mai mare taină și sub cea mai strictă supraveghere. Nota era scrisă de o altă mână și cu altă cerneală decât restul registrului, ceea ce dovedea că ea fusese adăugată după încarcerarea lui Dantes. Acuzația era prea pozitivă ca să poată fi combătută. Inspectorul scrise deci subia. Nimic de făcut. Vizita inspectorului îl reînsuflețise, ca să spunem așa, pe Dantes. Bietul om uitase să o socotea la zilelor. De când se afla închis Inspectorul îi dăduse o dată nouă Iar Dantes nu uitase Cu o bucată de tencuială desprinsă din tavan El scrise pe zid 30 iulie 1816 Și din clipa aceea Făcu zilnic câte o crestătură Ca să nu-i mai scape măsurarea timpului Se scurseră zile, apoi săptămâni, apoi luni Dantes aștepta mereu, începuse prin a-și da un termen de 15 zile până la liberare. Punând în urmărirea cazului său numai jumătate din interesul pe care l arătase, inspectorului trebuia să-i fie de ajuns 15 zile. După trecerea acestor 15 zile, Dante își spuse că ar fi absurd să-și închipuie că inspectorul se va ocupa de el înainte de a se înapoia la Paris. Ori reîntoarcerea la Paris nu putea să aibă loc înainte de terminarea inspecției pe la mai multe închisori, iar inspecția putea să dureze o lună sau două. De aceea, Dante își dădu trei luni în loc de 15 zile. După terminarea celor trei luni, îi veni în ajutor o idee nouă și își mai dădu un răgaz de șase luni, dar după trecerea acestor șase luni, adunând la oaltă zilele trecute de la venirea inspectorului, găsi că așteptase zece luni și jumătate. În acest răstimp de zece luni nu se schimbase nimic din regimul temnițelor, nu-i venise nicio veste îmbucurătoare. La întrebările lui... Temnicerul rămânea mut ca de obicei. Dantes începu să nu-și mai creadă simțurilor, să-și spună că venirea inspectorului nu fusese decât o nălucire, că îngerul care se ivise în temniță coborâse pe aripa visului. După un an, guvernatorul fu mutat. Obținuse conducerea fortului Am. Plecând, el lua acolo mai mulți subalterni, Printre care și pe temnicerul lui Dantes Sosi un nou guvernator Și fiindcă i-ar fi trebuit prea multă vreme ca să învețe numele deținuților Ceru să-i se spună numai numerele lor Groaznica închisoare avea 50 de încăperi Ocupanții încăperilor acestora fură numiți după numărul camerei sau al celulei în care erau închiși Și astfel... Nefericitul tânăr nu se mai numi nici Edmon și nici Dantes, ci pur și simplu numărul 34 Capitolul 15 Numărul 34 și numărul 27 Dantes îndură una după alta toate fazele nenorocirii pe care le suferă deținuții uitați în temniță Îl cuprinse mai întâi orgoliul care e o urmare a nădejdii și o conștiință a nevinovăției. Ajunse apoi să se îndoiască întrucâtva de nevinovăția sa, ceea ce îndreptățea într-un fel părerile guvernatorului cu privire la nebunie. În cele din urmă se prăbuși de la înălțimea orgoliului și începu să se roage nu însă lui Dumnezeu, ci oamenilor. Dumnezeu e ultimul refugiu. Nefericitul care ar trebui să înceapă cu Dumnezeu, nu ajunge să spere în el decât după ce a isprăvit cu celelalte nădești. Dantes se rugă să fie luat din carcera lui și dus în alta, chiar mai adâncă și mai întunecoasă O schimbare fie și în rău, ar fi însemnat o schimbare totuși și ar fi adus o uitare de câteva zile Se rugă să fie scos la plimbare, să-i se dea aer cărți, unelte de muncă Nu-i se dădu nimic dar el ceru mereu. Se obișnuise să-i vorbească noului temnicer, deși acesta era și mai tăcut decât cel dinainte. A vorbi unui om, chiar unui mut, îi făcea plăcere. Dantes vorbea ca să-și audă glasul. Încerca să se vorbească și când rămânea singur, dar atunci îl cuprindea spaima. Pe vremea când fusese liber, Dantes se gândise de multe ori cu groază la grupurile de deținuți formate din vagabons, bandiți și ucigași, a căror bucurie josnică adună la oaltă desfrăuri de neînțeles și prietenii înfricoșătoare. Acum însă ajunsese să-și dorească să fie zvârlit într-una din aceste vizuini, ca să mai vadă și alte chipuri decât pe ale temnicerului nepăsător, care nu voia deloc să vorbească. Și ar fi dorit ochna, cu veșmântul ei în jositor, cu lanțurile ei și cu pecetea înfierată pe umerii ochnașilor. O sândiți la galere, se aflau măcar printre semeni, respirau aer, vedeau cerul, într-un cuvânt se simțeau mai fericiți. Într-o zi, Dante să îl rugă pe temnicer să ceară în numele lui ca să mai fie închis încă cineva în aceeași celule cu el, oricine ar fi fost acela chiar dacă l-ar fi adus pe abatele nebun, despre care auzise vorbindu-se. Sub înfățișarea temnicerului, oricât ar fi ea de aspră, se mai găsește câte un pic de omenie. Temnicerul lui Dantes, deși nu dăduse prilej să se vadă, îl deplânsese adeseori pe nefericitul tânăr, a cărui captivitate era atât de aspră. El îi comunică guvernatorului cererea numărului 34. Dar guvernatorul, prevăzător ca un politician, își închipui că Dantes ar avea de gând să-i răscoale pe deținuți, să urzească vreun complot, să ajute vreunui prieten la vreo încercare de evadare și refuză. Dantes sfârșise rând pe rând toate posibilitățile omenești. Și astfel, după cum era și firesc să se întâmple, el se întoarse atunci spre Dumnezeu. Toate ideile pioase răspândite în lume și pe care le culeg nenorociții încovoiați de soartă, veniră să-i răcorească inima. Își aminti rugăciunile învățate de la maică-sa și le găsi un înțeles altădată ascuns minții lui, căci pentru omul fericit rugăciunea nu-i decât un amestec monoton și fără sens, până în ziua când durerea vine să-l învețe pe nefericit, Limbajul sublim cu ajutorul căruia să-i vorbească lui Dumnezeu. Așadar, Dante să începu să se roage, nu cu o sârdie, ci cu turbare. Rugându-se cu glas tare, nu se mai temea de cuvintele lui. Cădea atunci în extaz. Îl vedea pe Dumnezeu izbucnind din fiecare cuvânt rostit. Își lămurea toate faptele vieții sale, umilite și pierdute, prin voința lui Dumnezeu, a Dumnezeului acestuia puternic Scotea învățături din ele Își dădea de îndeplinit și, după fiecare rugăciune Își strecura dorința interesată pe care oamenii găsesc mai adesea prilej Să o adreseze semenilor lor decât lui Dumnezeu Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri În ciuda rugăciunilor sale fierbinți însă Dantes rămase mai departe de ținut Atunci deveni posomorât și un or negru i se așternu dinaintea ochilor